Neházej po mě ty Víčka kámo, tady se nahrává Yo MHD je fakt smrad, vola. Lučí, saka, killas, kámo Oh yeah. Kouz je král a já zase vstávám Deplay si ke snídaně dávám zavídám dveře a běžím na bus Skouplu na nebe, zataženo fakt hnus yeah. Začíná pršet, vykám, to bude dobrý, dobrý. Do tří minut jsem měl všechny hadry mokrý Dokola si říkám proč nač a zač Chci si dát si gole, nemám zapalovat, Přijíží yeah. bus a tak vejdu dál. Chvíli, řidič hlátne na pedál ještě před vteřinou jsem si stál ale teď jsem pěkný se pod nohama přistál oh, pomalu jsem stál a radši vystoupil koupil jsem se kafe ale omylem ho vyklopil ne bych na bus tak se to nestane Každý den si říkám kdy už to peklo přestane nemám rád MHD všude blbý by lidé chtěl bych bejt teď na čas ještě mám chvilku. Zrovna jsem měl vysnu, pěkně nadrženou holku. Vo půl hodky slyším za blbou snělku. No kurva já jsem zaspal, už jsem měl být dáno no venku. madry hadry, fusekli každou jinou. Snad si toho nevšimnou, třeba k sobě splynout. Utíkám na bus, pěkně se mi zvedá tep, No to si děláš prdel já. Doma nechal kep, ne. ale zpátky už nemůžu. Bus už je tady. Pevně či narváno, lidi si neví rady. oh shit volný místa, sedám si v oknu. Na Najednou vidíš, piknu, kurva, pěkně jsem se leknul, přichází ke mně, rozbalí. No modlim, ať už se odbalí ty vole tohle nepřežiju, ať už jsem ve škole shit, ona si ustrala, asi žrala fazole Nemám rád De všude blbý lid chtěl. Že si naproti mě metru sedla pěkná holka Sukni měla krátkou a kozy velký V tu chvíli se mi do pozoru postavili trenky. Mám ale smůlu, musím vystupovat Běžím dveřím a snažím se slušně chovat Ostatním lidem nechci nohy kurva pošlapat A z ohromnýho dámu lidí se potřebuju vyhrabat Už jsem skoro venku, když se mi lav zatočí A je mi jasný, že pro mě tohle vystupování končí Zakop se a padám směrem dolů na zem. Štěstí, Já vlasek se vlastně, to už je dneska na mě fakt hodně. Cestu metrem mě vůbec hladně Hlavně, že už konečně vystupuju a přemýšlím, jak příště má devok oh. Nemám rád má debšuk, de Nesnáším MHD, nesnáším ty bávy, ty dětky, ty smradlavce, vole, Justin Bieber podpaží, vole. S tebou mluvím, smraďochu! A lovci sedaček, ty jsou nejhorší, dali bacha, kámo.